Die Nies in Afrikaans, weekstaal om 9 voormiddag. Goeiemorgen en hartelijke welkom by die Nies in Afrikaans. My naam is Kori in ek staan in Vioolanda, wat volgende week weer terug sal wees op a post.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 en FM Stereo. Ek het vandag een leibige niets so ek sal hom so stik stik doen, met een paar liedjes tussenin. Eerst het ek die waarschuwinges vanaf die Facebookblad Witbank die M, P, of N4, Patwils ges is gesluit, dis in die centrale Witbank area, vanaf hier vandag vir Oorhoofse padwerken ten opzichte van die uh, padtekens. Dit sal net een 30 meter tijd wees wat het toegemaak sal wees. En dit is omtrend tot zo 12 uur 11.30, 12, 12 uur toe. In Koopstad is die Govenbeekie pad toegemaak as gevoel van een protest actie daar dit is by die mew -Way. George in die K-Provinsie is die N2 ook toegemaak as gevolg van een opstand of betoeging daar dit is recht door die centrale George audio waar dit gesluit sal bly die in KwaZulu natal die N2 route, dat is protest actie by die met -Me K-Gedeelte en verkeers op hoopings word verwacht Daar is verkeer wat weggevoer word tussen Matou Matouba Tuba en Slule. Dit is die N2 route daar. Die verkeer in Kaapstad, die N2 sal toegebla, toegemaak bly tussen die teyne roete in Kupisintrem en die Pakalstorp as gevolg van die protesaksies daar. Johannesburg die Myrten R-59 is ook toegemaak in albei richtings as gevolg van protesaksies daar. Durban M-25 by Kwamashu Hoeweg is daar protesaksies by Dufs Rout das brandende buitenbande en klippe wat gegooi word vir die area daar ek herhaal dis die derban M25 by Kwamashu hoog weg of snel weg daar is die protes, protes actie by Devs, Rout of Devs weg alle brandbande en goei klippe daar bly weg in die area volg een al, al, alternatieve route, en kwaas dit is die route en die route na die vrystaatskant toe Daar is een opdatering die van Rennespas in die noodlijke richting is op die oomlik opgemaak met beheerde verkeersvloei daar. Die verkeer na die seidekant toe is steeds gesluit. Daar is een trok besteder protes actie op die ene route daar. Om ons luister, is is die muziek voordat ek aangaan met die nies ons luister na nou. Winner met het dak van die wereld. Ons gaan aan die nies. Die ANC hou na verwachting vandag een mediaconferentie waar een aankondiging oor die nieuwe premier van Noordwies gemaakt sal word. Die Partijse Nationale Werkkomitee het gister die kandidaten bespreek. Die SAIK het betrouwbaar verneem dat die 70-jarige Joop Makgoro die aangewees kandidaat is. Makgoro sal na verwachting moore ingeldig word. Noordwies die afgelopen tijd gewelddadige betoegings gesien, nadat inwoners die voormalige premier Supra Maupelo se bedanking geëis het. Die onsie woordvoeder Pule Mabe sê die onsie ook duidelikheid gee oor die stand van sake rakende streeks en provinciale conferenties. Die Stavrikaanse Polisiefakbund Sapo het sy skok uitgespreek oor berichte dat die Gautengse Polisie Commissaris De Leewee de lange gelo gevra is om teen die einde van die maand te bedank Geen rede is verskaf nie De lange het in een onderhoudende korant bevestig dat die Nationale Polisie bestuur haar versoek het om haar amb te ontruim De lange is in maart 2016 in haar pos aangestel Die hoofdsekretaris van Sapo Oskar Skomerieselis is nooit daar oor geraadpleeg nie. Afwachting heers op die minister van Gezondheid aan Aron Motswaledi sy aankondiging vandag oor die gezondheidssektor wat vir alle Stafrikaanders toeganglik moet wees. Die Stafrikaanse raad op mediese schemas het vroeger gesê groot afwachting heers op die aankondiging waarna daar met Motswaledi beraadslag sal word. Motswaledi is die aflopige ruk gekritiseer oor die heidige gezondheidsstelsel wat volgens telekritisie na, na an a algele in een is. drie vakbonde wat werkers by Eskom verteenwoordig sal na verwachting, vandag hulle eis vir islaars verhooging ter taal verlee. Dit is onbekend wat die vakbonde sy, eis, sy teen eis gaan wees. Na dit logister Eskom sy aanboed van 4,7% verwerp het. Eskom het aanvankelijk geen verhooging vir van jaar aan gebied Die vakbonde het 15% geëis, wat vir die week tot protestoprede geleid het, waarna daar op ministersvlak vlak ingrijping die kwestie was. Die politie in die ooskap het bykans 200 koordineerders in die provinsie ontplooi om in insiniaasieskoele te monitor. Die provinciale politiekommissaris Lisewe Nsinga sê die politie sal onaangekondigde besoeken in die insiniaasieskoele bringe om toe te sien dat hulle die voorschrifte nakom Net Senga sê die politie sal alles nou vermoed doen om sterftes te voorkom. Openbare geweld het gestrand voortgedeer in Kakadu in die Ooskap, een bakkerijs geplinder en aan die brand gesteek. 12 mense is nechtes geneem. Die pertoog is eis dat die burgermeester van die emalahene municipaliteit Nomwlesu Nukoyamawa moet bedankt alles beskuldig na ekowa van korrupsie die betogings het sonoggend begin 'n dis op verkiezing was ook gister gehou en die INC het beheer van wijk 5 6s van wijk Die Amerikaanse president Donald Trump sê, hy sal voortgaan om landsgrense te verdedig. Dit volgt na hy in een verklarende bevel onderteken het oor migrante gesinne wat voortaan saam aangau sal word. Trump het aan ondersteuners in die Minnesota beloof dat hy nog die veel besproke meer tussen Amerika en Mexiko sal bouw. Hy het sy politieke oponente daarvan beskullig dat hulle nie omgewe die invloed van onbeheerste emigrasie is nie en beweer dat demokrate die behoeftes van migrante voorop stel. Trump het daarop aangedring dat Amerika'se wetgeving raak en in die beskerming van sy landgrense nie sal verslap nie. Staken en misepale werkers in Porta Lisbeth het asdrom aan die brand gesteek die straten met villes bestrooi en verhoed dat werkers misepale gebouwe verlaat huurde is beskadig en winkeleienaars het haastig alle winkels gesluit. Geen arrestasies is egter gemaak nie. Langdiens bonusse word geëis wat glo beteken dat meer as 2600 werkers elke R30000 bonus moet ontvang. Beide die ANC en IFE het listdien aan die stakers toegesê en dis ook hulle optrede gekondoneer. van die redens paswoord by die toeloote route op die N3 versper met vragmotors, die redens nog nie bekend nie en moer terresten word aanbeveel om die R74 dier die Olifant zoekpas te gebruik. Blijdens in mande die optredens die sterkste veroordeel, maar politieke ontleders sê, as communisme ty sekertie in die tyd besef dat die Afrika, met Afrika werk met mense wat nie dit sal doen nie. Intussen is die N2 by Nysna op zekere plekke ook onbegaanbaar wensprotees optredes. Die Nationale Mijnwerkers in die seconde Nationale Kongrees word gekenmerk dier omkooprein afpersing. 'n verkiesing van hulle uitvoerende bestuur is een groot probleem aangezien omkooperei aan die orde van die dag is, waar die huidige president Piet Matosa en die secretaris-generaal David Sepunzi nie meer met mekaar praat nie. Sepunzi word toe teengestaan dier Mabouseni, Hibana, terwyl Joseph Montesetzi tegen Matosa gaan staan. Water ter waarde van byna 122 miljoen rand is weens lekplekke en stik in die pijpe van 1 Juli, 31 december, en en voorlein die vereniging van Nobelpark in sy buking verloor. Dit is vanaf 1 juli tot 31 december 2017. Wat er in weeskouw blij, toe dam 85% voel is, dit word gesê, dat het zare oorweeg sal word, wanneer die dam vlakke 50% is. Die waterbeperking is wat op 12 januari van jaar, aangekondig is, sal echter eers opgehef kan word, wanneer die weeskapse dame gemiddeld 85% vol is. Rashid Khan, weeskapse van die Departement van Water en Sanitasie, sê met die goeie reen wat in opvangsgebiede uitgesak het, word nog hoë damvlakke binnenkort verwaag. Khan sê volgens die weerverspillings van die Stavrikaanse Weerdienst, behoor damit in die einde juli reeds 50% vol te wees. Volgens die jongste damvlakke wat maandag bekend bekendgemaak is, is die weeskapse dame gemiddeld 37,8% vol tegen 22,73% die selfde tyd verlede jaar. Kansie die departement sal dame vlakke monitor en die verslapping van die waterbeperkings oorweeg wanneer die dame gemiddeld 50% vol is, maar mense word gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. Tom Mojani, voormalige Seidhoof, kan op opname van een telefoonspraak gehoor word, waar hy geloo een waardnemer beveel om te maak as hy siek is, om onderzoekers van die auditfirma KPMG te vermaai. Die Ziet-Afrikaanse luchtdienst SEL's personeelgetalle kan met 10% tot 15% verminder word, as plannen deurgevoer word, om poste te snen, om geld te spaar. Dit sal om 3500 mense wees, wat afgedanksam het word gewere en aanuisie van die Weermacht word in ernstige misdade soos strengste roofdoof te gebruik het Nosivi Masipa Koakula minister van verdediging en militêre veterane erken. Die vakbond solidariteit solidariteit is glad nie beïndruk met hoe die minerale raad van Suid-Afrika oor die mynbaai skandfies onder neem. Hy beskryf die MRSA as onbeholpe in een verklaring wat woensdag uitgereik is. Solidariteit blameert die uitkomst van die onderhandelingen hoogzakelijk op die MRSA se listeloze en kortsigtigde benadering toe die gesprekke, so sê Gideon Duplessie, hoofdsekretaris van Solidariteit. Ons luister is as die muziek voordat ons by vandagse temperatuur in die hoofdcentrum van die land kom en ek het op my draaitalfel het ek vir Friedie Nest met hy DJ van nou ons paar aanlus plekke sal geniet en dan by die weer uitkom hier is Friedie Nest geniet om. speel gou weer die lippie van my bam, bam, bam. My cars don't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 een permanente oplossing die eerste keer enige area in goud 10 skorkel dyf nou by 083 798 9362 083 798 9362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 Weerman, is dit reën of sonskyn vandag? Die temperatuur en die hoofsieddra van die land soos deur die Suid-Afrikaanse weerbureau. Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku dat daar 'n baie groot breek oor die noordelike binnenland van die Oos-Kaap sou wees vandag. Gou Mooi weer met maximum temperatuur bood 200 Celsius word oor die grootste deel van die provinsie verwacht. Die verwachte minimum en maximum temperatuur in Pretoria is 6 en 23 en in Johannesburg 4 en 21 vir vereniging worde 2 gradus Celsius en 21 maximum voorspel. Mapumalanga, gedeeltelik bewolk in die oeste, anderssens mooi weer in koel, maar warm in die laafveld. In Mombela, Mbe sal die temperatuur van 12 graden Celsius in die ochend tot 23 graden Celsius later die dag stijg. Voor standartoon, word een minimum van 1 graden Celsius en een maximum van 21 voorspel. Temperatuur van 4 tot 21 word in Witbank verwacht. Limpopo, dit sal sonag en warm wees, maar later in die dag sal het gedeeltelik bewolk in die oosten wees. Anders is mooi weer en koel cool tot warm. In Podukwani sal die verwachte minimum temperatuur 6 gradus Celsius wees, waarna die kook tot 28 sal stijg. In Noordwes, dit sal sonag en koel cool wees, virpootjostroom word een minimum van 6 en een maximum van 23 voorspel. Die minimum en maximum temperatuur vir Vryburg is 1 en 5 en 20. In My King kan temperatuur tot 7%, 7%, jammer 7 grade Celsius daal, en later tot 24 grade Celsius stijg. Die Vrystaat, mooi weer in koel cool tot warm toestande, kan oor die hele provincie verwag word. In Bloemfontein is die verwagde minimum 1, met een maximum van 23. In Wacom kan die temperatuur van 5 graden Celsius tot 24 graden Celsius stijg. Die Noordkap, dit sal in die oogend mistig langs die kus wees, anders is mooi weer in koel en Kimberley hoortemperature van 2 graden, ...tot 25 grade en in Abington van 7 tot 23 grade Celsius verwacht. In die weeskap, mooi weer in koel, maar dit word gedeelik bewolk tot bewolk in die sydweeste met reen in die aand. Die verwachte minimum en maximum temperatuur vir kaaps, dat is 10 en maximum 17 en in George 6 met maximum 22 die ooskaap, dit sal mistig wees op plekke site van die plateau rand, vir poort in minimum 7 en maximum 23 voorspel, en in ons Londen sal die kook van minimum 10 tot maximum 25 stuig. Koos hier nou natal, aanvankelijk gedeeltelik met mis oor die binnenland, anders is mooi weer en warm, maar koel cool op plekke in die weeste. Een minimum van 15 graden Celsius en een maximum van 25 word vir Durban voorspel. Richard's Bay, die koek sal van 16 tot 26 graden Celsius. In Pieter Maritsburg stijg die temperatuur van 9 tot 25 graden Dit is die einde van volgens in Nesum Weerberug. Besoek geris ons webwerbe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radios ook speel en jy met enige cellfoon of rekenaar saam kan keir. Loor geris rond, daar is ook boodgooi van vorige programme en die jy het gemis het en natuurlijk ook advertenties as, as jy op soek is na iets, daar is boeken te koop op die webverf. Sluit aan by ons Facebook groepe, en gaan like ons Facebook blaie, nooi aan jou vrienden en familie om saam met ons te kuier en indien jy wil adverteer by Radio Nationaal of Internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris op die webblad, is daar een hoofie, kontak ons, daar is 'n vormpie, wat jy kan invul, en ons sal terugkom te pakket wat jou saak sal pas. In die nieuw bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my korregeris en ek kan vir jou webwerf bou. Jy kan een gratis domein levens lang met 2000 MEC, harde Skype spasie op die server, 10 e-post adresse en een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou webwerf. Dus jy kan soome een winkelkie op jou webwerf hee en veilige betalings neem. Jy kan my ook in die hande kry by... Koorie by Judy Koppelteken Lab and Soup en Zito, kontak my of skape, My Skypeadres is koorie.slaber3 of fonk my sommer by die e-pos adressies. In jou dien jou woordkensel bemerk nasionaal en internasionaal reeds gedrukte boeke of e-boeke, dit word ook gratis op ons webwerf gelaai. Kontak my Koorie vir meer besonderhede. Ek gee raam my Skypeadres koorie.slaber3 of my e-post adres korybyunikopeltekenle.co.za of korybynetradio.sa.co.za As jy poer boeken het wat geproeflees of vertaal moet word, ons kan jou help, kontak my geris. Selfs al wil jou boeken audioformaat op een CD bemerk, kontak vir Kathy, by Kathybynetradio.sa.co.za Sy doen het vir jou met graagte, kontak al vir een kwotatie kaier saam op die webwerwe of met TuneIn, gaan volg ons so met daar ook, jy kan met enige telefoon, Android, tablet, rekenaar, skoot rekenaar, enige plek enige tyd wereldwijd saamkaier, vanaf die hoogste bergspits, of som in jou huis of kantoor, so lang jy toegang tot die internet het. Ek wil net weer noem,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 Ek wil net noem Arleen sal net op maandag en vrydag haar programme doen, die rest van haar programme sal nie voortgaan soos gewoon ek nie. Sy saai nou net maandag en vrydag haar programme uit. Vandag het ons om elf uur verkatie met gezondheid, om vier uur het ons vir my met Eliaard van die Boer, om acht uur dokter Tini Eilers met oortdenking, en om 9 uur muziek potboorie saam met Betsy. Geniet jou dag saam met ons met heerlik muziek, want er had nie 19 programmobile gesnie, keir saam, en succes nou al jou vriend en familie, om aan te sluit by ons radio familie. Voor ek afsluit, wil ek nie het weer die waarschuwingstuk uitgehaal het noem, en die dit gemis het, op die witbank MPN 4 pad is die pad gesluit, in die centrale wetbank area van 11 uur vandag vir oorhoofse tekenwerke. Hulle verander die padtekens op die oorhoofse aanwijsingsboorde. Dit is al vir 30 meter wees, so dit word verwacht tussen 11 uur en 11.30 wat die pad daartoe sal wees om daar die padtekens recht te maak. In Kaapstad, die Gavin Beekie pad is toegemaak as gevolg van prates optredes by Mewai of Miu weg George Kaapstad die N2 is toegemaak die‘ die centrale George Aria as gevoel van prates aksie daar en KwaZulu-Natal die N2 route, daar is prates aksies by die Mufikai area die verkeerd word daar verwag om op te hoop daar is ompaie tussen Matubatuba en Sloesloewee. Die Kaapstad verkeer, die N2, sal toeblei tussen die tuinroute, inkopie centrum en die Pakalsdorp area, as gevolg van Brutus aksies daar. Johannesburg Martin, R59, Word, is toegemaak in beide richtings as volg van protesaksies in Durban die M25 die kan Marshall, hoogweg of snelweg daar is protesaksies by Dufs, weg daar is brandendebande en klippe wat gegooi word vir my daar die pad, ek herhaal dis die M25 by Durban die kwam Marshall, highway of hoogweg, snelweg by Dufs pad worde bandenbrand en klippe gooi, bly weg daar. Ek was nu na tal, na die vrystadse kant toe, die N3 route, vanaf die, van die rennespas, is dit nou oop na die noorde kant toe, maar die verkeer is stadig, die syde kans verkeer sal steeds ophoop wees, as gevolg van die pad wat toe bly, so na die syde kant toe, bly die pad toe, die noorde in die noordelike richting, is dit nou oop met beheerde trafie, uh, verkeer vloei daal. Op hierdie noot gaan ek vir jou groet een liefde dag verder, wees veilig, wees maar by uitkijk, op hierdie paaie, waar die potree protest optredes is, mens van die onnodig die paaie gebruik nie, maar as jy moet, wees veilig, ek gaan vir jou uitspeel met landry sy plek zonder naam, een liefde dag verder, tot ziens. zaak, weg jy sies, moeg vir die plek, jy wil ase maal Jy het een boek vol drome en verlore wense wat ons moet gaan haal Jy vrou vind ons een plek in die zon klein dorpdromers, ons al hier uitkom Jy sê, jy voel die wereld achterklein Jy is bang dat jy gaan verdwijn draai het oor die baad oor vlak. Ons weet nie waar en nie, maar maak dit saak. Snij ons hierdie nacht, my sê ek spiel vlug ons aan na plek sonder naam. Ek wil nie dit nie, ek wil jou ontvoer. Ek wil nie meer verduidelik hoe ek voel. Kom, ons breed die reels as die wereld ons verveel. Vanaan vlug ons aan na plek sonder na Daarom is het plek, ons is amper daar voorbij, geen berouw Iwerste sin, verlief en verloor, ek sien met vir jou Jy vraag dit te laat om om te draai Gisterlein jou boons te laai Moe nie wacht nou om te kyk nie Ons weet mos nie hoe morrel Ons waar die draaie door die baad opraak Ons weet nie waar en nie maar maak dit saak Sy ons dier die nacht, misiek speel oor jou na plek, sonder naam Ek wil nie dink nie ek wil jou ontvoer Ek wil nie meer verduidelik hoe ek voel Kom ons brek die reels as die wereld ons verveel Vanaan vlug na plek, sonder naam Sons die plek vind Tussen die stof in die berg vind So wat dit leid soos jy Is dit fijn met my Met my Met my Ons van die draai Toor die baad oorbraak Ons weet nie waar die nemen Maak dit saak Sny ons dier die nacht.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 so no.